71. Бункер 18. Двері генераторної грюкнули, приглушили гуркіт стрілянини, який зливався в далекий гул. Шерлі ледь волокла ноги, та все одно кинулася до диспетчерської, не помічаючи своїх друзів і колег, які намагалися допитатись у неї, що відбувається ззовні. Вони стояли вздовж стін і поручче щулилися від гучних вибухів і стрілянини. Просто перед дверима диспетчерської Шерлі помітила на головному генераторі кілька робітників із другої зміни, які порилися коло масивної вивідної системи гуркітливої машини. «Знайшла!» – видихнула Шерлі, зачиняючи за собою двері диспетчерської. Кортні і Вокер, які сиділи на підлозі, підняли до неї обличчя. Вирічені очі і роззявлений рот Кортні вказували на те, що Шерлі щось пропустила. «Що?» – спитала вона, передаючи Вокеру два трансмітери. «Ти вже чула?» «Вок, вона знає?» «Як це можливо?» – прожепотіла Корні. «Як вона вижила? І що сталося з твоїм обличчям?» Шерлі доторкнулася до губи, провела пальцями по набряклому підборіддю. На пучках залишилася кров. Вона приклала рукав до рота. «Якщо це спрацює», – прохрипів Вокер, прилаштовуючи один із трансмітерів. «Ми спитаємо про це в самої, Джулс». Шерлі озирнулася, виглянула з віконця диспетчерської. Втерла обличчя рукавом. «Що, Карли, з хлопцями роблять з вивідною трубою?» – спитала вона. «Вони мають план, як спрямувати її в інший бік», – відповіла Кортні і підвелася з підлоги, тим часом, як Вокер почав щось паяти. Запах нагадав про його майстерню. Він бурчав щось про свій поганий зір. Кортні підійшла до Шерлі. «Спрямувати куди? У ІТ відділ Принаймні так сказала Хелін. Вентиляційна труба для охолодження їхньою серверною проходить тут скрізь стелю, а далі тягнеться в шахту машинного. Хтось помітив на плані, що вона зовсім близько, і подумав, що ми можемо відбиватися звідти. То ми просто задушимо їх нашими викидами? Шерлі бентежив цей план. Вона подумала, що сказав би Нокс, якби був досі живий і керував ними. Без сумніву, всі ті чоловіки і жінки, що сиділи в офісах нагорі, не становили проблеми. Вок! «Коли ми зможемо поговорити з Джульєтою або хоча б спробуємо зв'язатися з нею?» «Я майже скінчив. Кляті збільшувачі!» Кортні поклала руку на плече Шерлі. «І з тобою все гаразд? Як тримаєшся? Я?» Шерлі засміялась і похитала головою. Глянула на заплямований кров'ю рукав, відчула, як по грудях стікає піт. «Я приголомшена. Більше не маю жодного уявлення про те, що, дідько, забирай, відбувається навколо». У вухах досі дзвонить від того, що вони там зробили зі сходами. Здається, я звихнула кістечку і вмираю з голоду. Ой, ще я вже казала, що моя подруга не така мертва, як я думала. Вона глибоко вдихнула. Кортні й далі дивилася стурбовано. Шерлі знала, що та запитує про інше. Так, я оплакую Марка. Тихо додала вона. Кортні обійняла подругу і міцно пригорнула. Пробач, мовила вона. Я не хотіла. Шерлі махнула її, щоб замовкла. Дві жінки стояли і спостерігали крізь віконце, як невеличка бригада з другої зміни працювала над генератором, намагаючись вивести отруєні гази з машини завбільшки як ціле помешкання високо на гору до тридцятих поверхів. А втім, знаєш що? Я інколи радію, що його тут нема, усвідомлюю, що мене тут теж скоро не буде, коли вони дістануться до нас, і радію, що він не може хвилюватися через це, перейматися тим, що вони зроблять з нами зі мною. І ще я рада, що мені не доведеться спостерігати, як він воює, живе на пайках, в усьому цьому божевіллі». Вона кивнула на бригаду за вікном. Знала, що Марк зараз був би або там, виконуючи жахливу роботу, або за дверима з гвинтівкою, притиснутої до щоки. «Прийом! Як чути? Прийом! Прийом!» Жінки озернулися і побачили, що Вокер клацає червоною кнопкою перемикача, тримаючи мікрофон з наушників біля підборіддя, зосереджено насупивши брови. «Джулієто!» – спитав він. «Ти чуєш мене? Прийом!» Шерлі посунулася до Вокера, нахилилась і поклала руку йому на плече. Всі троє втупилися в навушники, чекаючи на відповідь. «Прийом!» Із крихітних динаміків долинув тихий голос. Шерлі притиснула руку до груди і не в змозі дихати, зачудована тим, що їм відповіли. Лише за якусь частку секунди після цього промінця вичайдушної надії вона зрозуміла, що це була не Джулієта. Голос був інший. «Це не вона!» – пригнічено прошепотіла Кортні. Вокер замахав на неї. Червона кнопка гучно клацнула, коли він зібрався говорити. «Прийом! Мене звати Вокер! Ми отримали повідомлення від нашого друга. Чи є там ще хтось?» «Спитай, де вони?» – прошепіла Кортні. «Де ви є?» – додав Вокер, перш ніж відпустити кнопку. Крихітні динаміки ожили. «Мені де?» Ви ніколи нас не знайдете. Тримайтеся як мога далі. Голос замовк, почулося шипіння статики. А ваш друг мертвий, ми вбили його.